Am și de moșnicul așa ce-am primit unele bombonele cu alune foarte dulci, ca un fel de M&M's, așa că îți fericit, îmi ajunge, nu vreau să mănânc prea multe dulciuri, să menținem silueta și pe perioada sărbătorilor, nu? E bine ca să, da, și dau și la Dani, că vreau, că nu vreau, tot îi dau la Dani, fiindcă el vine și mai mea din când în când, da-l am iertat azi dimineață, am văzut un timp de părtășie cu el, și am dat încă o linie, să câteva, o bucățică de, de ciocolată. Um, am auzit uh, o persoană dragă, mi-a spus o glumă, și uh, în felul următor, despre un iepuraș. Iepuraș care o mers repede într-o dimineață, a mers la un magazin și întreabă pe vânzător de acolo, de la magazin, uh, Domn vânzător, aveți o prăjiturică din aia așa frumoasă, uh, cu înghețată și cu frișcă? Aveți? Nu. Și se întoarce și merge. A doua zi vine din nou. Domnul învățător, nu aveți o prăjiturică din aia așa frumoasă, cu ciocolată și cu frișcă și cu înghețată? Nu aveți? Nu. Următoarea zi, a treia zi vine din nou Domnul învățător învățător Domnul învățător, nu aveți cumva o prăjiturică din aia de ciocolată cu alune și cu frișcă și înghețată acolo? Nu aveți? A patra zi vine din nou între timp Vânzătorul vorbește cu patronul. Este un iepuraș care tot vine aici la noi, la magazin, și tot mă de o prăjitură din asta cu ciocolată, cu alune și cu frișcă și înghețată. Avem așa ceva. Nu, dar, doamne, făiți și tu ceva acolo. Ia ceva din produsele care le avem și amestecă-le și fă și tu una din aia. A patra zi vine, e fericit și întreabă, domnul vânzător, nu aveți o prăjiturică din aia, cu frișcă și cu alune și cu ciocolată și cu înghețată? Avem. E. Ce grețos! <laughs> ok. Pare rău pentru cei care chiar vă place astfel de, de prăjitură. Ok. Haideți să descriem Cuvântul Lui Dumnezeu la Psalmul 42. Vă vorbim astăzi despre mâncare. Imediat de a vă și titlul, prima te citim și după aia. După cum am spus, după versetul din, din, de, pe, de pe buletin, chiar va fi despre mâncarea asta. Sper că ați mâncat în seara asta. Dacă n-ați mâncat, îmi pare rău, poate o să vă fac puțină foame. Samul 42 de la 2, versetul 1, 2 și 3 și poate și 4, să vedem. Cum vorbește? Cum vorbește? <laughs> mi foame. Cum dorește un cer bizvoarele de apă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 Proverbe 27 cu 7 Care spune în felul următor L-aveți și pe buletin, așa că îl citesc direct Sătulul calcă în picioare Fagurul de miere Dar pentru cel flământ Toate amărăciunile sunt dulci Toate amărăciunile sunt dulci Titul mesajului din seara asta este Ți-e foame? Întreabă pe unul dintre vecinii de lângă tine ți foame? Oricum o să afli, dacă le este foame, vei auzi stomacul lor, dacă va comanda ceva. Haideți să ne rugăm și după vom intra direct în mesaj. Ne vreau să-ți mulțumesc pentru seara aceasta, să-ți mulțumesc pentru sezonul Crăciunului, care ne putem să sărbătorim, Doamne, nașterea Ta, faptul că Tu ai adus viață, -ai, uh, ai început lucrarea Ta pe pământ, Doamne, și apoi ai sfârșit-o, Doamne, și ai sfârșit-o bine pentru noi. Doamne, mă rog, în seara asta Tu să deschizi urechile fiecare persoană prezente. Doamne, ei să audă ce vrei tu să le vorbești personal. Pe tine, satan, te leg din a încerca să distragi atenția lor sau mintea lor, să o duci într-o direcție sau alta. În numele Lui Iisus, te leg. Și te pun sub picioare, acolo locul. Doamne, mă rog ca sămânța care va fi vorbită, semănată în inimile și în mințile fiecare persoană de aici, Doamne, să aducă rod, începând chiar cu seara asta. Mă rog toate astea în numele Lui Iisus și Dule le Sfinte. Doamne, dăm abilitatea ca să comunic clar și bine cuvântul tău. În numele Lui Iisus, mă rog. Amin. Amin. Încă din grădiniță am observat că există pe planeta Tera fete. Și la grădiniță, grupa mijlocie, nu mai știu, grupa mijlocie sau grupa mare, nu mai țin minte, nu mi-am notat, nu țineam jurnal pe vremea respectivă și nici acum nu țin, uh, am, uh, am început să-mi placă de o, o fată pe nume Ioana și... Problema a fost că numai, nu, nu, nu numai mie mi-a început să-i placă de ea, a început să-i placă și la ales băieți. Ce să fac? Țintesc și eu puțin mai sus. Uh, și în, uh, în clasa respectivă, mai era băiat, eu i-am cerut prietenia și mai era un băiat care și el o mers să-i ceară prietenia. Așa, ceva nu faci cu Călin. Așa că am mers, am mers la el și am vorbit, știi? Ca între doi bărbați, bărbăței pe vremea respectivă. Uh, și i-am spus, omule, nu merge așa, Ioana e prietena mea, uh, nu vii tu aici peste mine, nu știu ce. Și a zis, nu, ok, hai să ne bate. Am spus, chiar vrei să te bați? El a vrut. Și apoi am vrut și eu, normal, că <laughs> vreau ca să fiu cu ea. Așa că, am vârsta respectă, dai seama, cum eram eu. Uh, nu, no, bun, dacă ar fi acum la biserica, dacă aș fi fost eu la biserica copilor, nu știu ce aș fi făcut, cu mine însumi. Uh, și zi și făcut. Acolo în fața, în fața grupei noastre, grupei mijlocii, eu cu el ne-am pus. Lupta a durat doar câteva secunde din cauza, nu știu ce, ce s-a întâmplat cu mine, dar am devenit, cred că Hulk, ăsta care a fost, pac, direct, un pumn în nas, pe podea cu fața direct la, la tavan și s-a terminat. Am luat trofeul și am plimbat pe uh, Ioana, pe tricicleta mea, am dus-o prin cartierul, nu fără țin minte, lângă un isif orghirbă, o plimbam cu tricicleta, o împingeam așa. În timp ce celălalt, pierzătorul, se uita așa Iar celelalți mă aplaudau calin Triumfător Dar m-am gândit Dați seama Ce face și un copil mic pentru Nu știu dacă era dragoste Cred că era altceva În fine Zăpăceală, acută, infantilă Dacă aș putea spune așa Am fost gata să pun fața asta în joc pentru ea The money maker, aici <laughs> Oh my gosh, nici aici Vă dați seama Deci, adevărat, de mic se pare că am învățat că dragostea adevărată chiar se și jerfește Și dacă vrei cu adevărat lucruri de preț în viața ta și dacă iubești pe o anumită persoană, ești gata ca să te jerfești. Acum, chiar dacă ați tinde să credeți că o să vorbesc despre relații, nu o să vorbesc. O să vorbesc despre relații, dar nu relații între, între noi, ci relația noastră cu Dumnezeu. Exact așa cum îi și între noi și dacă chiar vrei ceva, va trebui să jefești pentru ace, acel lucru. Fetelor, dacă, dacă vreți uh, haină de la Zara sau Stradivali sau de unde vă place vă să, să mergeți la cumpărături, va trebui să jefești o, o părticică din acel pormoneu. Va trebui. N-ai ce face. Um, dacă vrei să ai mii de prieteni pe Facebook, va trebui să jerfești din nopțile tale ca să poți să le dai like la tot și ei, să te like pe tine ca să te add. Deci, există o jerfă. Din experiență vorbesc, trei mii de prieteni prin care, cred că numai am mie îi cunosc adevărat. Am fost, <laughs> am fost înșelat în anumite gânduri și, uh, în fine, am fost și eu Acum nu mai știu, Cau un prieten, nu mai știu, nu mai pot să găsesc, că îmi trebuie o oră ca să trec prin toți trei mii, ca să ajung la persoana pe care o caut. Dar în fine. Am probleme cu, nu țin minte numele, așa că câteodată deci, degeaba, măi, cum, cum cheamă persoana respectivă? Până ajung să-mi să amintez numele, deja trece o oră, două. Um, așa că mă dau bătut. Dar intrăm și live pe internet, salutăm pe toată lumea. Um, bun. Dacă vrei să ai să menții o relație și mai ales relația ta cu Dumnezeu, va trebui să-și jerfești ceva. Și mai ales să jerfești pentru următor lucru. Să-ți protejezi foamea, dorința ta pentru Dumnezeu. Și ca să protejezi acea dorință și foame. nu, nu poți să fii într-o relație, dacă nu există nicio dorință să, să fii într-o relație, nici nu o să fii în relația respectivă. De aceea, dacă vrei să fii în continuare în relația ta cu Dumnezeu, va trebui să înveți să-ți protejezi acea foame după Dumnezeu. Exact așa cum trupul nostru îi este foame și are nevoie de mâncare. Exact așa, o latură latura noastră, Duhul nostru, așa a fost creat, asemenea trupul nostru, să-și dorească anumite lucruri. Dar ce interesant este că nu merge minciuna care o crede majoritatea lumii, este că următoarea și se aude și în melodii la televizor, în filme. Follow your heart. O mare minciună. Fiindcă dacă tu îți îi spun, dacă îți urmezi inima, totul va fi ok. Nu. Dar dacă inima ta a fost coruptă, dar dacă inima ta a fost poluată cu anumite lucruri, inima ta va tânji după lucruri poluate. Și vei dori acele lucruri tot mai mult. Astăzi, vreau ca să vorbesc și vreau să te încurajez dacă tu chiar dorești acea relație intimă, vorbea Anca despre Heidi Baker, despre care am auzit și eu și rămân uimit de lucrurile pe care Dumnezeu le face, dar ea, dacă ați observat în descrierea pe care a făcut o a făcut-o Anca, ea face un singur lucru în viață și ăla îl face cel mai bine. A învățat să-și protejeze foamea după Dumnezeu. Sinic. Despre ce urmează să vorbesc în seara asta, chiar dacă am început așa mai funny, este foarte... E, e o chestiune de viață și moarte spirituală. Cei care veți lua aminte și veți pune în aplicare acum, astăzi, ce urmează să vă spun, veți trăi spiritual. Iar dacă nu vei face asta, îți promit, în, cu timpul vei muri spiritual. Dacă nu vei lua atenție, fiindcă este despre ce vorbesc în seara asta, e ceva unul din, un miez al Bibliei, al, al trăirii unui creștin. Fără de care, dacă în ăsta îl pierzi, frate, șanse nu prea mai sunt. Sau, hai să zic așa, să nu fiu chiar așa de dur. Șansele sunt foarte mari ca să mor spiritual. Cât timp ești în viață, normal, Dumnezeu poate să te reînvie oricând, cât timp ești în viață. Dar vreau numai să aduc, să pun accentul că e chiar foarte important. E unul din subiectele despre care mie îmi place să vorbesc foarte mult, fiindcă îmi dau seama Că cum mă descurc eu în domeniul acesta? Va determina calitatea vieții mele. În anul acesta? În luna aceasta? În anii care vor urma? Psalmul 42, versetul 2 până la 4, vorbește despre David, care tângește. Cum dorește un cer bizvoară de apă? Doamne, sufletul meu tângește după tine. Însetează. Își dorea ne spus de mult să fie înapoi în prezența Lui Dumnezeu. Și își dorea foarte mult. Proverbe 27 cu 7 spune sătulul calcă în picioare fagrul de mere pentru cel flământ toate amărăciunile sunt dulci. Aș vrea să-ți dau patru sfaturi dacă vrei să-ți protejezi foamea ta după Dumnezeu. Și să ai o foame tot timpul, în fiecare zi. Fiindcă de această dorință va determina relația ta cu Dumnezeu. Ca într -o orice relație. Suntem într-o generație în care relațiile sunt peste tot. La televizor, în muzică și mulți le și experimentăm încă de mici. Okay? Cum și eu am experimentat uh, cu uh, acea fată Ioana. Și când într-o relație nu mai este o dorință, numai dintr-o parte, din partea lui sau a ei, relația aceea este în pericol. Și pe cale de a fi moartă. Dar dacă amândoi fac tot posibilul ca să întrețină paharul emoțional unul acelui alt, dacă vor avea mare grijă, relația aceea va avea, va, va rezista. Exact așa este și relația ta cu Dumnezeu. Dacă tu nu lupți ca să protejezi acel pahar emoțional, al tău pentru Dumnezeu, și să te umpli cu din paharul lui, care este un ocean de dragoste. Dacă nu vei lupta pentru asta, dragostea va pieri. Dacă nu ești gata să cerfești orice ca să protejezi acest pahar emoțional, adică inima ta, șansele sunt mari de a se stinge focul care există pentru tine, între tine și Dumnezeu. Primul sfat este să-ți protejezi protejează-ți foamea sufletului tău învățând să te hrănești, să ți-l hrănești sănătos, înțelept. Am venit odată acasă și de, de, de nenumărate ori mi se întâmplă faza asta, vin acasă și mi-e foame, ok? Sunt o persoană care am anumită foame și cei din, din casa mea spun asta ei susțin că eu mănânc mai mult ca ei dar nu știu, aș vrea ca să facem odată, deci chiar statistici pe, nu pe cuvinte, ci pe date sigure. Și pe gramat, și de toate astea. Deci, nu, aș vrea, ei râd acum, dar ei tot uh, în mine dau. Uh, deci, îmi place să mănânc, și mai ales fiindcă îmi place să mănânc, totdeauna am tendința să-mi fie foame, și uh, am, ajung de multe ori acasă și nu mi-e așa foame, încă nu, nu stau să gândesc prea multe, știi? Și mă duc direct la frigider. Mi-e foame? Mă duc în frigider, ce văd primul lucru? Îl iau, mănânc, mănânc, mănânc, mănânc, mănânc, mănânc. Și după aia vine mami, hei căline, ți au plăcut ce, ce mâncare am făcut? Ce mâncare? Ai din frigider? Nu! Din cuptor? Nu! Fiindcă știu că odată ce am mâncat nu o să mai am nicio foame, pentru nimic altceva. Și de ciudă numai îmi iau o bucă, bucățică din mâncarea care au făcut mami sau o farfurie și mănânc. Dar nu mai, nu mai e așa mare plăcere. Fii că știți, ingredientul cel mai bun pentru o mâncare bună și gustoasă este foamea. Și orice, ții minte, deci, când mă gândesc la anumite mâncăruri care, uai ce gustoase au fost, dar de fapt eu eram înfometat. Exact așa este și cu inima ta. Dacă inima ta, atunci când tu ai venit la biserică astăzi, a fost umplută, ți-ai umplut-o, nu ți-ai dat -o seama, dar s-a întâmplat, să, să ți-o umpli cu uh, lucruri din lume. Poate cu unele păcate, poate n-au fost păcate, dar au fost lucruri lumești. Și nu ți-ai protejat săptămâna asta, foamea ta după Dumnezeu, știi ce s-a întâmplat? O parte din cei care suntem prezenți aici, vă garantez ce s-a întâmplat, este în timp ce noi ne-am chinat lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu a fost puternică aici. Okay? Eu am simțit-o, vă promit că o fost. Bun? Și cei care a simțit-o și ați intrat în răul prezenței lui, știți asta. Dar dacă nu ți-ai protejat inima ta și ți-ai umplut-o cu lucruri din lume, inima ta ți-ai umplut-o cu lucruri din lume, poate muzică, poate prieteni, poate Facebook, lucruri care poate nici nu păcate, dar ți-ai umplut cu lucruri din lume, nu cu lucrurile Dumnezești. Ai fost la restaurantul lumii, nu la restaurantul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat, îți promit. Prezența lui Dumnezeu, haideți, tu nu renunți până când. Și în inima ta, ai stat și te, nici n-ai simțit nimica. Te-ai gândit la altceva. Nu știu dacă înțelegi despre ce, dar, dar dacă ești în situația, ai fost în situația respectivă, cred că înțelegi în momentele astea despre ce vorbesc. Simțit, dacă n-ai simțit prezența lui Dumnezeu în timp ce noi am fost în închinare, înseamnă că Înseamnă că tu ai fost plin. Când ai intrat în locul acesta, ai fost plin deja. Nu mai era loc. Dacă ți-aș fi adus, de exemplu, din punct de vedere fizic, ți-aș fi adus cea mai bună mâncare care ți e place la maxim, n-ai fi mâncat decât ai fi ciugulit puțin atât, fiindcă erai plin. Prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce e îi aici, Biblia spune că e ca o masă întinsă cu bucate alese. Dar dacă tu ai venit și ești deja plin, N-ai fost înțelept cu ce ți-ai hrănit inima ta. Nu -o, o să mai fie loc. Ci vei doar ciuguli puțin pe aici, pe acolo. Și vii din nou și din nou la seriile de tineri și te, te mii. Dar, bă, dar nu mai simt prezența Lui Dumnezeu. Hai să zic. Ăsta e problema. Eu am învățat pe pielea mea. mi s a întâmplat. Mă umpleam cu lumea vena la biserică. Știam formele și băteam din palme și toate astea, dar eu mă simțeam sec față de Dumnezeu. Așa cum vezi unele cupluri, mai merg câteodată ori la un restaurant sau la McDonald's și văd câteva cupluri care stau sec așa. El se uită pe celular, ia pe celular, mi se pare cea mai secă fază în, în, într-o relație. Când ei nu comunică și nimic că e vorba de cuplu, mai ales când e cuplu tânăr care ar trebui să fie îndrăgostit lulea și îți sec unul cu celălalt mă seagă pe mine și pur și nici nu vine să mă uit. Că e, e un film de groază. Exact așa se întâmplă însă cu o mare parte din cei care vin la biserică care n-au fost înțelepți cu ce s-au hrănit. E un film de groază. Tu ești aproape de cel mai mare de persoana care iubește cu cea mai mare intensitate și pasiune din lumea asta. Și tu ești sec față de el, față de Dumnezeu. Nu din cauză, nu din altă cauză decât că te-ai umplut cu altceva. Ți-ai satisfăcut nevoile în alt loc. În alt loc. Asta e strategia lui Satan numărul unu. Să te ispitească, să te convingă, să te hrănești cu lucruri care sunt bune. De ce? Ca să te fure de lucrurile cele mai perfecte propune. Avem o capacitate în stomacul nostru, am învățat asta și știu capacitatea mea, sau câteodată mă mir că am capacitate mai mare, dar asta e altă chestiune. Și când umpli stomacul, atât. Mai ales duminica, nu stii ce, la noi în familie, avem mai multă mâncare, poate și la voi Și duminica asta, nu exagerez, am mâncat așa de mult, cum mi-a fost pofta, a fost foarte bună mâncarea. Încât când am mers să mă odihnesc puțin Nu puteam să stau pe burtă Nu puteam să stau Trebuie să stau cu burta în sus Și nu am burtă Asta e faza știi? Deci îți dai seama ce grav a fost da, Am am pătrețele Ok, să nu continuăm Una mare Una mare dar asta e strategia pe care satan vrea să folosească în fiecare săptămână. Și ce interesant că e pe unul dintre noi și și pe mine, a reușit de multe ori să mă, să mă fraierească. Nu știu dacă ai fost fraierit săptămâna asta, dar ar fi cazul ca să se schimbe lucrurile începând de astăzi. Și tu să devini o persoană înțeleaptă cu ce îți umpli acest trup. Exact așa cum se, se spune, Devi ceea ce mănânci. Exact Pentru unii, imediat, nu trebuie să-mi zică prea multe A devenit ceea ce mănâncă ce îți place să mănânci? Șuncă mm -hmm. ce îți place să mănânci? Covrigei oh, Ok Brânzoici oh, Wow Nu să-ți fac o poză Și imediat o să ce ce vorbesc Devi ceea ce mănânci Același lucru este și din punct de Devii de ceea ce mănânci. Devii ceea ce mănânci. Nu te speria că ești cum ești astăzi, din cauza că tu zilnic ai lucrat ca să fii cum ești. Așa cum, de exemplu, un sportiv, ca să fie în anumită formă, el lucrează zilnic. Nu, dintr-o dată îl vezi la jocul olimpice Uai, dar cum? Cum a devenit asta așa? Vei devenit din cauza că zi de zi o decizi ce să mănânce, cum să se odihnească. Și cum anume să exerseze? Exact așa e și în relație cu Dumnezeu. Vezi persoane care sunt au o căznicie extraordinară după 40-50 de ani. Să nu crezi că așa numai din, din prima au început să. să o rămas că nu au lucrat. Să nu crezi că nu au lucrat și nu. ori protejat acel pahar emoțional. Nu că am experiență, dar pur și simplu aud de la alții că asta trebuie să faci. Și observ, se observă de la distanță. Când un cuplu și la, la, la, la 70 de ani sunt încă îndrăgostiți unul de celălalt sau dacă deja focul s a stins de mulți ani și pur și simplu îs locatari în același apartament. N-aș vrea ca să fie așa cu Dumnezeu. Să fii la biserică și să fii cum poate generațiile trecute au devenit. Au devenit doar simpatizanți al lui Dumnezeu. Numai un like. Ah, dai și tu un like când e vorba de, de Dumnezeu. Dumnezeu te invită la altceva, la o relație romantică cu El, la o relație de intimitate, care tu să fii aproape de El. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 15, vorbește aici despre biserica de la Odisea, care era o biserică de oameni bogați, bogați din punct de vedere omenesc, deci erau chiar oameni bogați. Și uitați să -vă văd ce spune despre ei uh, Duhul lui Dumnezeu, Iisus le vorbește lor și spune în felul următor. Iată ce zice cel ce este amin min, marturul credincios, adevărat în începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărți din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu du să de nimic, erau bogați. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Desfătuiești să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Să îmbogățești și haine albe ca să stăm îmbraci cu ele Și să nu ți se vadă rușina goliciunii tale Și doctorii pentru loc ca să-ți unghi ochii Și să vezi Oamenii ăștia erau oameni bogați Din punct de vedere social Erau într-o stare foarte bună Și ei credeau că sunt ok Dar Dumnezeu le spune Nu sunteți deloc ok Din punct de vedere spiritual Sunteți seci, sunteți săraci steți goi N-aveți nicio haină pe voi Cum ești tu în seara asta? E întrebarea care Duhul Sfânt o pune ție. Din punct de vedere spiritual. Că e din punct de vedere fizic sau social, tu știi unde ești. Dar din punct de vedere spiritual, cum ești? În ce stare ești? Ești bogat sau ești sărac? David, interesant, era un, a fost în generația lui cel mai bogat om din lume. Unde de cei mai buni? Biblia spune despre Solomon că a fost cel mai bogat 100%, dar despre David, presupunem, presupun eu, că David era ca moștenire o parte, adică o mare, adică toată bogăția care a acumulat-o el și Solomon cu acea bogăție a devenit cel mai bogat din lume. Deci a fost unul dintre cei mai bogați din lume. Și plus, au avut și soții, mai multe pe vremea respectivă alte, să nu uite în detalii, avea soții, avea averi, avea turn, avea de toate. Dar el, chiar dacă era bogat, a menținut foamea lui după Dumnezeu. Și el e cel care a scris N-a scris psalmul 42, dar a scris mulți albi psalmi care spune Eu sunt îs, îs sărac, am nevoie de tine, vreau să mă bogățesc față de tine Inima mea tânjește după tine, nu, nu numărate psalmul Spune lucrul acesta Așa că dacă ești aici și spui, ai pentru mine e greu că no, părinții mei au bani Și ai nu eu scuză David avea toate scuzele Dar se pare că cei din la odicea, ori lăsat bogățiile să spună Ai să-mi okay, nu, ai nu, mi radicale, acolo sărim în sus, în sus. o persoană care e îndrăgostită se vede la distanță e gata să facă lucruri nebunești pentru, pentru cealaltă persoană și imediat se observă lucrul acesta și toți observă din jurul lui sau ei întrebarea mea este, când ai făcut ultima dată ceva ce chiar a fost o acțiune a unei persoane îndrăgostite de Dumnezeu ceva ce n-ai face tu de obicei dar ai făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu ai dat poate o parte din banii tăi, ai sărit în sus de bucurie și ai, ai făcut o mișcare care, wow, n-ai fi făcut-o, n-ai fi sărit tu niciodată. Dar a fost dintr-o pasiune pentru Dumnezeu, din dragostea ta pentru Dumnezeu. Soluția pentru biserica din Laodicea, care era într-o stare, care ei credeau că-s bogați, dar erau de fapt săraci, vine versetul 20. Iată, eu stau la ușă și pat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iată, eu stau la ușă și ba. soluția lui Dumnezeu pentru ei, dacă până acum n-ai fost înțelept în modul în care te-ai hrănit, ai, hrăni, ai luat decizii greșite, te-ai hrănit cu lumea, cu filme, cu muzică necreștină, care, cu cine știe ce altceva. Și ai, ai, ai, veneai în prezența lui Dumnezeu în fiecare dimineață, poate chiar te rugai în fiecare dimineață, dar erai așa de plin de lume, încât nu mai era loc ca Dumnezeu să te mai umple. Sau vinea la biserică, sau vii la biserică. În și continuu în starea asta. Astăzi, Duhul Sfânt, așa cum spunem, Psalmul 139, Psalmul 139 spune, cercetează inima. Vezi dacă sunt pe calea bună și dumă pe calea neprinării. Astăzi, Duhul Sfânt. E domnul doctor. Și a venit Duhul Sfânt, seara asta, să te ajute să vezi care e diagnosticul sănătății tare spirituale. Ești bogat sau ești sărat? Ești sănătos sau ești bolnav spiritual? seara asta. N-aș vrea ca să pleci de aici. După ce, cuvântul Dumnezeu, care Biblia spune că e ca o oglindă, care, dar cel care îi, îl iubește pe Dumnezeu, se uită în oglindă și spune Am o bubă. Aici trebuie să rezolv. Am smurdar aici. Trebuie să rezolv. N-aș vrea să mergi de aici. Nu lăsa. E chestiune de viață și moarte. Ține minte, la început am zis asta. E o chestiune de viață și moarte. Dumnezeu te cheamă, soluția pentru tine, dacă până acum ai decis să te hrănești în mod neînțelept, este să vii să cinezi cu El. Să începi din nou, să stai la masă cu El. Exact așa. Cum imaginează ți în viitor, majoritatea nu suntem căsătoriți, în viitor soțul sau soția ta te invită la o cină romantică. Și tu îți spune, uite, la ora 6, așa ca să fii acasă, o să pregătesc pentru tine o cine romantică. Vom fi noi doi, vom aprinde o lumânare Și vom sta și vom mânca Și vom, vom vorbi Dar tu la ora patru Te întâlnești cu ceva prieten de ai tăi Și te invită ca să bă, uh, Nu ne-am întâlnit de mult, prieten de facultate Hai că merge, mergem la un McDonald's Și tu mănânci două meniuri de McDonald's Îți generoși, ei au făcut cinste Și vii acasă Și soția sau soțul Care ți-a pregătit la cea cine romantică E acolo și a făcut-o pentru tine și așteaptă să, să vezi. Îți place? E bună? Ești plin? Ce poți să faci decât poate să fii sincer, să spui, îmi pare rău, e -s, e -s deja plin, nu mai, nu mai dar ți am. Dar ți-am zis că urmează ca să mâncăm. Da, dar ori veni... Nu o să fie o cină chiar romantică. Sau, au altă variantă, îi să pui o mască. A, foarte bună! Și mănânci acolo cât poți să te îndom și după mergi și ah! la wc Aș prefera, adică ar fi mai etic să faci prima fază, să-ți spui îmi pare rău, uite, mamă. Seara asta, ai șansa ca să filmezi. Doamne, îmi pare rău. Știi, m-am -am umplut cu lumea. N-am fost înțelept. L-am lăsat, lăsat pe satan să mă prea ca să mănânc din aia și din aia. Și n-am protejat inima mea ca să o țin în flăcări pentru tine. Inima mea să fie înfometată după tine. Ajută-mă de astăzi, înainte, să fiu înțelept, să mă hrănesc cu tine. Al doilea sfat pe care le-am este după ce, tu vei tânji după aceea cu ce te hrănești de obicei. Eu mă hrăneam cu multe prostii, până acum 3-4 ani, când am citit o carte de la un doctor creștin. Și doctorul ăsta creștin îmi spune lucrurile care sunt sănătoase pentru noi lucruri care nu sunt cum ar fi să bei apă în loc de sucuri uh, carbogazoase, să, să mănânci mâncare naturală, care a fost crescută natural, organic, decât alte mâncăruri și eticăle decât to toate celelalte. -ă, să elimin zahărul din dieta ta și la început am zis, nu, hai să încep și am început să mănânc mâncare sănătoasă am zis, bă, dimineață ce să mănânc? cerealele, e clar că e cu zahăr, m-am uitat la ele și e clar că nu știu cât la sută e zahăr chiar dacă par și spun că sunt pentru o viață sănătoasă nu știu ce, o mare parte din ele e adevărul, de uiți, acolo îți produse artificiale, nu este nimic natural nu mai rămas sau poate numai 10% și am început să mănânc ce să mănânc? musli că aveam chiar pe vremea respectivă musli. La început, o, fost groaznic. Ia, eu ce grețos, exact ca eu ăla. Deci chiar așa simțeam. Parcă băgam așa cu... Hai, așa, atunci când, când ești mic și părinții îți dau ceva de mâncare care nu-ți place, exact așa, mâncam. La 26-27 de ani sau câți aveam atunci. Dar, ce interesant este, după câteva luni, au început să-mi placă. De atunci... Aproape în fiecare dimineață mănânc muesli. Mi-am schimbat apetitul. De ce? Fiindcă cu ce vei tânji după aceea cu ce te hrănești de obicei. Dacă tu te hrănești cu un anumit tip de mâncare, vei tânji după acel lucru. Dacă vrei să schimbi apetitul tău și îți dai seama că ceva e nesănătos, hrănește-te cu ceva sănătos și cu încetul, încetul, apetitul, foamea ta va, se va schimba de la lucruri nesănătoase la lucruri sănătoase. Exact așa este și cu lucrurile spirituale. Dacă tu te-ai obișnuit să te hrănești cu filme și în fiecare seară, am trecut și-o pe acolo, au fost ani în care în fiecare seară, neapărat un film, aproximativ în fiecare seară, că nu, era un lecer care mai trebuia să-și învăți perioada de facultate. În perioada examenelor, normal. Uh, și uh, m-am obișnuit să mă uit la, la filme. Și poate și tu ești în stare respectivă și ai apetit după filme. Mă, și dacă sunt filme proaste, tot, mă, trebuie să mă uit, n-am ce face. Am un apetit pentru filme. Sau pentru muzică, sau pentru cine știu? pentru prieteni. Unii aveți un apetit pentru prieteni. Din cauza că ți-l tot hrănești, va tot exista acolo. Dar dacă îți dai seama că e nesănătos, schimbă. Și în câteva luni îți promit că apetitul tău se va schimba. Sincer, rămân uimit cum în ultimul an nu ca să mă laud, acum că până acum un an mă uitam aproape, nu știu, în fiecare săptămână la 3-4 filme. Acum de câteva luni, sincer, nu, nu mai simt nevoia ca să mă uit la filme. Am schimbat apetitul cu altceva. Și tu poți să schimbi apetitul tău. Să schimbi locul unde mergi să te hrănești. Să schimbi locul unde mergi să te hrănești. De asemenea, tu vei avea o pasiune pentru aceea cu ce, cu ce tu te hrănești. Vei începe să nu numai să-ți placă, ci să ai o pasiune. De exemplu, pentru un alcoolic, e o pasiune să meargă la bir. la oh. Și are și cântece, are și felul în care ține, frate, berea. Modul în care, deci tot, ok? De unde știu, nu că chiar nebăutor, deci chiar nu, dar... Uh, îi văd când, a, când trebuie să merg, de exemplu, trebuie să merg de obicei când vin americanii, îi hrănim aici la un loc în care este și bar acolo, și mai eu văd acolo. A, cu prietenilor. Și devine o plăcere. Exact așa, pentru tine va deveni o plăcere anumite păcate. Îți garantez asta. De ce? că și eu, pentru mine au devenit unele păcate, au început să-mi placă, domnule, tot mai mult. Dar cum am schimbat apetitul și am eliminat acele păcate din, a, din hrana mea zilnică, a început să crească apetitul pentru lucrurile lui Dumnezeu. Îți promit. Același lucru se poate întâmpla. Același lucru se poate întâmpla și pentru tine. Satan ar vrea, de asemenea, să caute, să te... Una din strategiile lui este să te facă ocupat în ziua de astăzi. Eu, fiindcă viz... mergem la biserica, cu biserica copiilor echipa de la biserica copiilor mergem să vizităm uh, și când mergeam și eu să vizitez, mergeam la copii și ei sunt foarte sinceri, deci nu prea nu știu să mințească sau că min, însă așa uh, uh, uh, se dau de gol că de fapt ei mint. Și mergeam la unii și spuneam n-am timp, îs ocupat că nu știu un lucru sau altul și un lucru. Sau... Și tot bla bla bla or, îmi spunea în față, eu știam ce îmi zic ei. Spun: ok, nu no, bine, bine, sper să te văd săptămâna viitoare, să mă dat viitoare la Biserica Copilor. Ce se întâmplă este și noi putem să devenim așa de ocupați încât vii ocupat cu toate celelalte lucruri dar nu lași loc pentru a citi Biblia, a petrece timp cu Dumnezeu. Astea sunt modurile pe care tu te hrănești spiritual. Și elimin, în cu încet, oai, ești foarte ocupat, trebuie să câștigi bani, trebuie să, să înfăți la facultate, e -e -e -e -e -e. trebuie să capacitate, bacaloria, oai, spre prietenii, petrece, trebuie să merg acolo, să. Și în cu încetul elimini din dieta ta zilnică hrana ta spirituală. Ce se întâmplă dacă? tu nu-i mai dai trupul tău să mănânce. Dintr-o dată va spune, mi-e foame! V-a striga tare, mai ales dacă nu ești obișnuit cu apostii sau -am, a nu mânca perioade lungi, eu țin minte. Deci până am început să postez, prima dată când am postit jumate de zi, am, am, am început să delirez. Deci începeam așa. Mă durea capul, oai, parcă eram, parcă eram drogat din ăsta care ieșea afară de sub droguri, pe bune. Ți-mi te prima jumătate de zi Pe la ora 12, 1 wow, nu mai puteam să gândesc De ce? Fiindcă eram Sclav mâncării Și vreau să zic Că trupul tău va a strigat, fără să te ierte Atunci când nu îl înrănești. Faza e următoarea Ascultă foarte atent Duhul este complet diferit Duhul tău atunci când nu-l hrănești, inima ta când nu-l hrănești cu lucrurile lui Dumnezeu, nu va striga mai tare, ci va striga tot mai încet. Tot mai încet. Vocea, Io tai atunci când nu hrănești Duhul tău. Ține minte, trupul va striga tot mai tare. Mor! Dăm de mâncare sau aici mor! Duhul tot mai încet. Foameni. Prima dată va fi, mi-e dă -mi să mă duc o zi în care nu te-ai hrănit, nu ai mers în prezența Lui Dumnezeu, mi e foame! După două zile, trei zile, mi-e foame! După cinci zile, mi-e foame! După două săptămâni, e foame! După trei luni, sau poate nici nu mai are o voce și deja ești mort spiritual. Luptă Zinic. Dacă pentru unele relații luptăm zilnic ca să le avem acele persoane în viața noastră, ar trebui pentru Dumnezeu mai mult ca orice altă relație. Luptă! Îl vrei în viața ta? Păi fă-i timp! Rănește-te cu El! Iubește-L în fiecare zi! Ține-L aproape de tine! Începe dacă ai ajuns la o stare în care vocea nici nu mai au o dorință când ești închinare, nici nu mai simți așa nevoie ca să te închinți sau să... Știi ce poți să faci? Asemna cu persoanele bolnave care sunt în spital și nu mai au poftă de mâncare. E un semn. Chiar acum m-am întâlnit cu cineva chiar astăzi și mi-a spus, uite bunica mea a murit de cancer și în ultima săptămână nu mai ai chef să, mă, să mănânce. Eu mi și zice, da. e unul din semnele prin care îți dai seama că cineva e chiar bolnav. Fizic. Că nu mai ai poftă de mâncare. Exact așa este și cu spiritual. Când nu ai poftă de mâncare, alarmă, alarmă, ceva nu în regulă. Ceva nu e în regulă. Fiindcă foamea ta spirituală, punctul 3, este termometrul sănătății tale spirituale. Cât de însetat ești tu acum, arată cât de sănătos spiritual ești. Normal, dacă spiritul tău este plin de viață, vei avea o foame după Dumnezeu, după cuvântul Dumnezeu, după prezența Lui, să fii în închinare. Exact așa cum ai foame pentru mâncare, exact așa vei avea foame, o sete în inima ta, după Dumnezeu. Așa că, dacă nu ai termometrul tău, nu-i aprins și e sub, sub zero temperatures, cum zice, uh, cum zică ăștia în anumite filme sau desene, sub zero temperatures, dacă e sub zero, e rece deja, e grav, ai grijă. Și ultimul punct, păzește-ți inima mai mult decât orice, fiindcă din ea ies izvoarele vieții. Păzește-o ca și un diamant. Așa cum vedeți în filme, cum se protejează, sau vedem la, la bănci, lingourile de aur. Cum se protejești și se pune maximum de securitate, maximum de protecție. Mai ales fiindcă sunt așa de valoroase. Protejează-ți inima ta mai mult decât orice. Nu lăsa absolut nimica să se apropie de ea. Nu lăsa pe satan să se aducă butoaiele lui poluante lângă izvorul inimitale. Și unii prieteni de ai voștri sunt niște butoaie cu poluanți Care i-ai lăsat aproape de inima ta Acolo sunt ei, îți cucăuri ca o gură mare și spartă Și îți spun totul, tot ce e înăuntru inimilor Care e grav și poluan. Și tu lași să curgă Toxice, substanțe toxice în izvorul vieții tale Nu-i de jucat Dacă ești deja poluat Fugi de prietenele aia Fugi cât te țin picioarele Fugi de ei, îți spun sincer de pe pielea mea spun, am învățat lucrul acesta. Fugi. Nu lăsa butoaiele alea să, să mai curgă în izvorul inimii tale. Fiindcă cele din urmă va muri orice viață din tine și vei fi, cum se spune, nu vei mai simți nimic, vei fi nesimțit și fa -ă, față de Dumnezeu. Nu vei avea... Vei fi mort, de fapt. Cele din urmă. Dar, exact cum se întâmplă, noi folosim, de exemplu, n să zic, să se văd cum anume zic ca să nu înțeleagă oamenii greșit. Ok, sunt unele bază care noi le folosim pentru lucruri care n-ar trebui neapărat să le folosim, care au fost folosite în trecut, dacă mă, mă urmăriți, au fost folosite și au fost pline cu lucruri care erau murdare și toxice. Dar, tatăl meu, fiindcă nu-i plăcea ca să arunce absolut nimic, le scurăța și avea le curăța și le curăța și cel de urmă chiar pierdea și mirosul din ele. Că au fost benzine înăuntru și după aceea le foloseam pentru varză sau nu știu ce. Deci le spăla așa de bine, cu detergent și cu apă, încât chiar nu mai miroseau. Acum, unele dintre ele, unele mai miroseau. Și <laughs> nu mâncam varza respectivă. În fine, exact așa, oricât de poluat ai fi, ar fi izvorul vieții tale. Ce e nevoie? E de puțină apă și de puțin detergent să fii curățat. E nevoie de sângele lui Iisus Hristos și nevoie de prezența lui, din abundență, să spele vasul inimii tale, ca să fii din nou curat. Vrei, din nou, vrei ca să te detoxifici? și ce trebuie să faci? Să începi să te hrănești la maxim cu cuvântul Lui Dumnezeu, cu prezența Lui Dumnezeu, să te umpli cu Duhul Lui Dumnezeu și în cele din urmă toți poluanții din inima ta, din mintea ta vor începe să dispară. Și tu vei avea din nou o inimă curată. Și Biblia spune în Matei capitolul 5 Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei care însetează după neprihănire că cei dacă ai inima curată din nou, Iulia spune: Când vei vedea față în față pe Dumnezeu, ei vor vedea pe Dumnezeu. Și Daniel 11 cu 32 spune: Dar acea din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tare și vor face mari ispravi. Vom face ispravile mari care Dumnezeu le-a prorocit ca, ca și tineret atunci când vom avea inima curată, vom ști să ne protejăm zilnic inima noastră. Cum ați auzit Heidi Baker? O femeie americană, blondă, în mijlocul unui continent complex, americană, în Mozambic se vorbește franceză, în fine, ea a reușit, Dumnezeu, fiindcă a s-a lăsat folos de Dumnezeu, Dumnezeu a făcut lucruri mari. Din ce cauză? Fiindcă ea și-a protejat isfogii inimii ei. și a făcut lucruri mari. Dar aceea din popor, Daniel 11 cu 32, care vor cunoaște pe Dumnezeu, vor rămânea tare și vor face mari isfogări. Vrei să fii tare? Din punct de vedere spiritual. Vrei să faci lucruri mărețe? Nu o să le poți face dacă ești subnutrit spiritual. Vrei să fii tare? Hrănește-te. Bagă proteine. Bagă cuvântul Lui Dumnezeu. hrănește zilnic cu Duhul Sfânt. Hai să vă zic ce mi-a spus Duhul Sfânt. Ați văzut că tot mă, mă întorceam la scaun. unde de lucrurile care mi le a spus în timp ce eram în închinare. Căline, spune-le că exact așa cum satan încearcă să-i convingă ca să se umple cu lumea, de ce nu se umplă fiecare din, din locul acesta, prima dată cu Dumnezeu de dimineața? Ești plin cu Dumnezeu, nu mai vine Satan la tine, ai, nu mai vrei un ce. E satisfăcut. Am fost la restaurantul lui Dumnezeu, Mersi frumos, ceau, să nu mai te văd pe aici. E bine, mersi. Dumnezeu m-a satisfăcut nevoile mele. De ce nu, prima dată, de când te trezești dimineața, umplă-te cu Dumnezeu, nu va mai fi loc de lume? Și astfel vei trăi viața plină de Duhul sfânt. Și din inima ta Biblia spune că vor ieși izvoare de viață, peste tot unde vei merge va fi viață, vei aduce viață oameni bolnavi vor fi vindecați, oameni care sunt în, în lanțuri vor fi eliberate dar trebuie să plătești prețul dragostei să pui pe altar acele lucruri, să renunți la ele și astfel vom fi generația care Dumnezeu ne cheamă ca să fim amin? la ochii o să răspunde cuvântul Dumnezeu ne spun mulțumesc când seara aceasta Laune tu ne-ai vorbit de la timpul de laudă și închinare Până la acea mărturie despre Heidi Baker E clar că tu ai orchestrat seara de astăzi Ce îți mulțumim Pentru că, că tu nu te mulțumești, Doamne, să Să ai o parte din inima noastră ci tu ne vrei pe întreg pe 100% Nici chiar 99% și 99% nu te satisfac Tu vrei întreaga noastră inima Și în seara astăzi mulțumesc că ne-ai Sfinte, ne-ai cercetat inima Ne-ai arătat unde suntem din punct de vedere spiritual. Și acum ești aici. Ești aici să condamni, ești aici să convingi. Tu o să schimbi, o să cureți, o să reînnoiești. Asta îți place ție să faci. Să dai o șansă nouă. Un început nou. Pentru mulți din seara asta. Să mulțumesc, Să mulțumesc, Și în mine, Doamne, faci ceva dintre ce stăm în rugăciune și las pe Duhul lui Dumnezeu, așa cum spune Psalmul 139, ce cedează-mă? Vezi dacă sunt pe calea bună și du pe calea în lasă pe Duhul Sfânt, vorbește tu cu Duhul Sfânt. Lasă-L pe El să te zulumineze mintea în a realiza. Care este răspunsul la întrebarea asta? ți -e foame? După Dumnezeu. Cât de mult însătezi după Cuvântului? După prezența? După Biserica? În timp ce majoritatea stăm în această rugăciune, aș vrea ca să îți spun. Să te prezint, să-ți prezint persoana care iubește cel mai mult din lumea asta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât n-a stat nepăsător cu majoritatea oamenilor stau în jurul tău. ce l-a mers și a dat viața ca tu să ai. Să nu mai trăiești în păcatele tale chinuit de satan, chinuit de dorințele tale păcătoase, de mușcările pe care le ai, de câte ori ai dat în bar, de câți, câți oameni ai pierdut, câți oameni ai rănit. Să, să se termine odată cu acea viață de autodistrugere. Să începi să trăiești cu adevărat. Și doar cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, în viața ta, vei gusta viața cu adevărat. Vei... Avea și vei experimenta o dragoste mai intensă decât orice dragoste omenească. Îți promit, fiindcă eu experimentez. Astăzi el bate la ușa ta și spune: Nu vrei să intri, numai nu mă vrei să mă lasă intru și să cinăm împreună, să stau față în față cu tine și să vorbim. Nu numai odată, ci în fiecare zi. Cum ați auzit Heidi Baker, această femeie, vede ce zi de zi. Noi la biserică. O mare parte din noi petrecem zi de zi cu El, față în față. Vorbim cu El, El ne vorbește nouă și tu poți să ai să fii așa aproape de Dumnezeu. Și ce poți să faci? În următoarele secunde îți voi dea șansă ca să iei decizia, să te rogi împreună cu mine, să-i să spui da, să deschizi ușa. Da, vreau să-ți deschizi. Ai băutut la simt că bați la ușa mea în seara asta. Deschid ușa, te vreau în viața mea. Fii noi, Iisuse. Vino și spală-mă toate păcatele, vino și fi Dumnezeul meu. Vreau să te cunosc și vreau să fiu ca tine. Dacă tu ești acea persoană, acum e momentul ca să iei decizia și să te rogi împreună cu mine. Aș vrea numai ca să mă arăți să văd printr-o ridicare de mână, ridici mâna, o pui înapoi jos. Vreau numai să văd cu cine mă rog. Ești aici și vrei să te rogi acea rugăciune? Te-ai rugat poate în trecut, dar n-ai spus-o din toată inima. Sau poate te-ai rugat, dar te-ai te răzgândit. Stai te întors spatele, lui Dumnezeu. Sau nu te-ai rugat niciodată și astăzi vrei să rogi pentru primată. Acum e momentul. ridică o mână, să știu cu cine mă rog și apoi ne vom ruga împreună. Ok? Vă mulțumesc. O mână, două mâini. Altcineva? Mai este cineva? Să știu. Trei mâini. Altcineva? Ok. Dacă mai este cineva? Bun. Haideți să ne rugăm cu acele trei persoane care au ridicat mâna și repetați voi cei trei. Aș vrea să repetați cu voce tare, dar și toți ceilalți care deja... Credeți asta și trăiți relația aceasta cu Dumnezeu Spuneți așa în rugăciune Doamne Isuse, Îți mulțumesc Că m-ai iubit așa de mult Încât ai venit Ai trăit pe pământ Ai murit pe cruce Luând păcatele mele asupra ta Și ai înviat din morți Piruind păcatul Și moartea Fi Dumnezeul meu Iartă-mă și curățește mă de toate păcatele mele De astăzi vreau să te urmez pe tine Să te cunosc Ca să devin ca și tine Eu Să mulțumesc că mă ierți, Că mă primești Că mă iubești Amin Cele trei persoane Vreau să vă zic că În momentul acesta Viața ta o să înceapă să se schimbe noi vrem ca să te ajutăm să înțelegi ce urmează. Așa că într-o relație. Nu-i degeaba să spui, da, vreau să te cunosc. necesită mai mult timp. Deci este o viață întreagă ca să cunoști o persoană. Pe Dumnezeu o să ne țină o veșnicie să-L cunoaște. Dar vrea ca să spunem, să dăm niște sfaturi și cineva să se roage împreună cu tine. Ca să știi ce urmează să faci. Și avem unul din liderii noștri, uh, printre cei mai calificați, Ionuț în spate. El e acolo... Și el vrea ca să se roage împreună cu tine, să spună ce urmează, și vrea să-ți dea și o carte care să îți dă mai multe detalii, ce urmează să se întâmple în următoarele zile, cum anume să-l cunoști pe Dumnezeu. Așa că, dacă ai venit cu un prieten, te încurajez acum, când o să ne ridicăm picioare tu să mergi în spate la Ionuț el te așteaptă acolo, să vă rugați 5 minute și mai revin apoi la program. Ok? Bun. Așa că aș vrea, toți și la să ne ridicăm picioare acum voi, cei trei, împreună cu poate prieteni care ați venit, puteți să mergeți la Ionuți și să vă rugați, iar ceilalți aș vrea. Ca să rămânăm în același atmosferă de, de rugăciune Și așa cum spune Apocalipsa capitolul 3 Versetul 20 Pentru că zici sunt bogat Cu versetul 17 M-am bogățit și nu duc lipsă de nimic Și nu știi că ești călos, neroci, sărac, orb și gol Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc Ca să te îmbogățești Și haine albe ca să te îmbraci cu ele Ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și chiar să vezi. Eu mustru și pedesesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Vii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bani. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, cel cu mine. Aceea care v-ați dat seama că inima voastră nu v-ați protejat, n-ați fost înțelepți în modul în care ți-ai hrănit, nu te-ai hrănit Nu ți-ai hrănit Duhul tău de fapt Și l-ai lăsat să moară Astăzi El este aici Ca să-ți dea din nou viață Și Biblia spune Unul din prorocii despre Isus Este că El nu va stinge Și dacă e numai un foc Care nu m-a rămas fum de El Iisus nu nici ăla nu stinge El vrea ca să aprindă focul pasiunii tale pentru El, din nou. Să fie așa cum era în primele zile în care ai îndrăgostit de Iisus, el gata să face orice, te ore în șir cu El. Era o plăcere să citești Biblia. Acea foame, acea sete, trebuie vrea să o aprindă din nou și să te învețe ca zilnic să acel foc. Zilnic. Dacă tu ești acea persoană, te invita să vii în față și urmează un timp în care o să cântăm melodia aceea. Tu nu renunți până. Și o să cântăm din nou. Și o să stăm la masă cu el. Te invită astăzi. Și aceea care poate de mult timp va trebui să te pocăiești, va trebui să spui, va trebui să vii aici când vei veni aici, va trebui să pui pe altar anumite lucruri, mâncăruri care, cu care ți-ai permis să te hrănești, care te poluau deja, de fapt. Trebuie să le pui pe altar. E vorba de prieteni, e vorba de anumite obiceiuri, care le ai, tu prima asculți un amitri de muzică dimineața sau cine știe ce altceva, tu știi Tu, Sfânt, nu trebuie să dau exemplu, exemple, tu Sfânt îți va spune, pune pe altar din dragoste pentru el vrei relația acea aprinsă, să fii din nou îndrăgostit de Dumnezeu sau îndrăgostit de Dumnezeu renunță nu poți să ai și un așa, nu poți să fii sătul și plin cu lumea și și plin cu Dumnezeu, alege, e timpul alegerii. pentru unii e timpul în care să reînvii din morți. Dacă tu ești acea persoană Sau, pur și simplu, vrei să te reumpli din nou Vrei să stai la masă cu El Te invit o să venim aici în față Și să stăm la masă cu El Prima dată, să fim sinceri Și să spunem, recunosc, am fost la McDonald's Și nu prea am avut Foame după Tine Astăzi, Doamne Vreau să mă golesc de lume Să arunc din viața mea lucrurile lumești, Vreau să mă umplu cu Tine ești acea persoană, Dumnezeu, ți-a vorbit vino și hai să ne umplem cu El, să stăm să cinăm să vorbim cu El, vine aici în față, te invit și vom intra în prezența lui Dumnezeu haideți Vino, hai vino, Pune pe altar, ce trebuie să pui. Nu fi mândru, cum erau cei din la Odisea. Recunoaște starea, întoarce-te. Să nu ce spun cei din jur, să speste ce spune Dumnezeu. îți mulțumesc că Tu eliberezi pe cei care poate au devenit în foamea lor după păcate sau în foamea lor după, anumite, după lumea aceasta. Au devenit prinși în anumite lanțuri. E ziua în care Tu, Doamne, vrei să-i eliberezi, Doamne. Și, Doamne, vorbesc eliberare și vindecare, Doamne, în inimile lor, Doamne. Libertate, Doamne. De orice duhur care i-a ținut legați. Lasă prezența ta și focul tău, Doamne, să-i curețe. Să-i purifice, Doamne. Ca din nou vasul inimii lor, Doamne, să fie curat să conțină prezența ta și tu să poți să stai în inima lor alături de Duhul lor. Minciună pleacă în numele Lui Isus. Imoralitate pleacă. Perversiuni sexuale pleacă în numele Lui Isus Hristos. Homosexualism pleacă în numele Lui Isus Hristos. Vârfă pleacă. Materialism pleacă în numele Lui Isus Hristos. Dumnezeu, Sfinte, vină tu, Doamne. Vină tu, Doamne. Vină tu și umple vasele acestea. Purifică-le tu. umple din nou, Doamne. Purifică-ne inima, dame. Și apoi ajută-ne, învață-ne cum zile, dame. Să ne reumplem și să ne reumplem cu tine. Și doar cu tine. Și nimeni altcineva. Locomie de bani pleacă în numele Lui Iisus. Finotudule Sfinte, finotud și tu și Finu și aprinde-ne inima din nou, Doamne. Să fie înapoi în flăcări, Doamne. rănește începe să mănânci din bucatele clase. Lasă prezența Lui să înceapă să te umple în momentele acestea de curăță! se umple, lasă se umplu de-așa, le umple viețile la le umple vase la acestea. de orice curăție. nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos dacă ai revenit înapoi la Hristos și ai lăsat ca sângele tău să te curățe ca un detergent ești curat nu mai ai nicio vină El te vede îl vede pe Iisus în tine și îl vede Sfânt și că acum umple-te stai și cinează cu El stai în prezența Lui